څنګه د پرون نه خبره د موسی علیه السلام روانه او د بنی اسرائیل په حالا یو جامع تفسیر و چې په ریګه د موسی علیه السلام د واقعي بیان دی د تیمو رسیدلو چې موسی علیه السلام کله د کوه تور نو فسرغه نو خلق د صحیح عبادت شروع کړو موسیٰ علیه سلات و سلام خپل رور حضرت حارون علیه سلام تغسش شوه ده او اغیر دسترن و دگیرن نیوله ده و هغه اغاورتوائی ما با خپل دشمنان مخنده و زکده قوم زکم زوره کڑه مو قریبه و چزی وجله و اومده جی خلق و سر یوزه ما مشا ملوه مصالح السلام ته چې توجو شو نو د خپل نو د خپل روړ د لپاره مغفرت دعا کړې ده او بیا په دې کې د الله د طرفن جواب دی فرمایې ان اللذین اتخذوا العجله يقينا اغا خلق تسخي نیولې د خدایي د شینه الهه جوړ کړې ده سینا لهم غضب من ربهم زر د چې رسسیږي باغوی ته ضب د غوی د ر د طرف نهپاخرت کې زیلتتون في الحياتېدن او زلت ب داغوی دپه دا په ژون د دنیا کې وکهذالیکه ننجل مبترین ام قرنګې موږ ب د لوور کوو دروغ جوړونکو تهڅنګه چې مودیله بله ورکه وال نهعملو ص آې وغه خلک بد عملو ن کړي دي ثم تابو من بعدها بید دی نفس تو بوست لیده و آمن و ایمان روڑه دی ان ربک من بعدها یقنان استارب دی تو بی نفس لغفور الرحیم خام خواب خونک او مهربان دی ولما سکت عن موسی الغزب او کلچ دا موسی علی سلام غصیخشوا یعنی ختمشوا اخدالالواحا دا سختېره واغستکم چې الله په کوې تور کې ور وفی وي او په نسخه یې دا غي په تحریر کې دا خبره وا لسو پکې هودن هدايت او رحمت او رحمته للذینهم لربهم يرهبون دا غ خلق د پاره چاغوي د خپل رب نه يريغي واختار موسی قومه 70 رجلا د دی پس موسا علیہ الصلات والسلام د دې قوم د طرفنا یو وفد جوړ کړه د اویا سردارانو او د مشرانو چې د الله نا د دې جرمان معافی غاړي نو دا ټول اويام مشران د ځان سره او واپسې کوه تور ته بوتل داوی بیان کړي موسی علیہ السلام منتخب کړه د خپل قوم ناویا شړي لمیقاتنا دफार دغه وقت مقرر زممغا فلما اخذتهم الرجفه دیو چکل دل تورسې دل نو الله تبارک وتعالى دیو تلق بالقهر او د غصه یو اظهار کو او غدا چې یو زلزلې په دیو باندې راوستا او دیو ته یقین راغ چې بس خو مونږ مونډکیګو یا زی مون برښوې دي فلما اخذتهم الرجفه نو کلچونی ول دیو لره زلزلې قالا موسیٰ علیہ السلام اوی ربی ای زماربا لو شئتا کدی خوخو احلکتا هم من قبلو نو دیو با دی ردی نمخ کی حلاک کریو یعنی دی جرم پا بدلکی که حلاک ولد دیو مقصودو نمخ کی با دی حلاک کړیو و ای یا یو زبدیم حلاک کریو ما اتو لیکو نا آیت مونگا حلاکی یعنی دا یو درخواست دی چھ موسیٰ علیہ السلام اخفل رب تا کئی اتو ایا ته مهالکه بما پهل سپه او منا واغه کار نو چې زمونږه مقلان زمونږه مینس کی کړي دي زمونږه ان هي الا فتنه تک د د مغرستا امتحان دی تو ذل بها من تشا ته گمراه کوي په سره غسوک تستا خوخي او تهدي من تشا او هدايت کې غچات تستا خوخي انت ولي جنه زمون حمايتي نو اغفر لنا بخناك ومن تو رحمنا ورحمك ومونغا وانت خير الغافرين او تدير خب بخنکه وانکی واكتب لنا في هذه الدنيا حسنا او الیک زموند پاره په دې دنیا کې نیکی خوشالي نعمت او عافیت وفي الاخره واخرت کې مغفرته او جنت انا هدنا اليك مونغا توبه واست درو جون کړي د تاسو تا اولهول الله پاکه عذااببي زما عذاب اوسفیب بهی رسو مزه د عذااب اغ چاته من اغ چاته اشا او چې زهو غړم داغ عذاابول رحمتی وصحت كل شيء او زما رحمت پراخلی د هررسنه پهاقوه نوزر د چې دا رحمت به زولكمم لللهنه د اغ قسان ي تقون چاغوی تخواوا وَيَسْتَبِعُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ او يستهعوونه ويوتونه زکات او زکات او ولدين هم بیااتنا یومنون او غی زمون پیاسونه باندې ایمان راوړي الضینا دا اغخلک دینه زماده رحمت مستحق اغخلک دے یستبیعون الرسول النبی الامی الذي کتاب داری کی دا رسول د نبی چې امیه او د امینه دا نه دي چې ان پڑھ دي یني په سبه نه فریږي به علم د امنه مراد دا لري چې لکل نشی کوله لکل نشی کوله او څه لکل لهسته نشی نور خو د علم یو بحر زخار دي یو سمندر دي د علم او دا لکل لوستل نکول د ادم نبی کریم صلی الله علیه وسلم زال یو معجزره نلیکل کولهشی نه په سکول او کالج او کوم جامعې کې سبق ویلې ده کمه یونیورسيټي کې داخل شوو نو نلیکل کوله شو نل وستل کوله شی دا علم تاسو ته پدې رچ نشته ده او دمر عجيب و غریب کلام بیا ولې چې دا غېد مثال راوړو نه ټول فصیح او بلیغ خلق عاجز ده نو دا دلیل دی رې خبر چې دا د خپل کلام نه ده دی خو امیدې د یو نلیکل کوله شي په خپل ولیک یو یاد کی نه د بل چا لیکل او استېشي نو دا کلام د کم زه نه راغې ظاهر خبره د الله د طرف نه راغې الکی اغپی غمبر یجدونه او چې دی وی بیا مومی مکتوبا لیکل شوی یعنی دا صفات عندهم د جوس رب په توراته تورات کې او په انجیل کې حکم کوي د تو په معروف یعنی د ایمان و ینههوم عن المنکر او منقي جوده دينا حلل له مطبات اوحل عليه د دو د پاره پاك زونه الخبائس او حرا م په دوبان غنا پاك زونه ويذ عن هم اسرهم او ديونا دوونه کوزييل د دوونه غ بجوونه ګرانګران حقامات والغلال اوغ قدونونه بندشونونه التي كانت عليهم اغ چې دوبان د دي پاس پرته الذي نه آمونو اغ خلک چې معې را وړې بهی پ دبانې ضروه د د تعدي کړ ن سروه د د مددي کړیدي والاتبع نور الذي اونځله معوه او تعافداری کړې د غ چې د د سره نازله شوي دنی فآن خولایک المفلحون دقط خلک کاامابدي ق ورتهوا یا أيوه الناساي خلکو اني رسول الله إليیکم. یقی ننز پیغمبریم دا اللہ استاسو طرف تا جمیعاً طول این طول طرف تا پیغمبریم او الله آغازات ده چه دا آغاز پارباد شاید آسمانونو دا دزمکی دا نشت بل اله مگر دق ده یحیی و یمید ده جوندی کول و مرکول نو ایمان راوڑی پا اللہ بانے و دا آغاز پا رسول بانے چه آغاز نبی ده امی ده ها نبی امی يؤمن بالله چې پخپلې د ایمان راوړي په الله باندې او کلماته او داغه په کلمات باندې داغه په کلمات نو مراد داغه په کتابونه باندې په قران باندې په آياتونه باندې او د دې تابداریو کې لعلکم تهتدون د دې پرج تاسو هدایت بیا ممي دا خبر زکه الله وکړه تاسو په دې پیغمبري باندې راوړي چېغه پخپلې په الله باندې ایمان راوړي ینه د دې باو د څه ډیر لوې مرسته به دا او په الله باندې ایمان راوړلو کې د څه عارضه محسوسې نو تاسو غوډدنه لاندې خلکې تاسو ولې په دې کې شرم محسوسوي تاسو ته ولې عارضه ومن قوم موسی او د قوم د موسی علی السلام د امت یو جماعت یهدون بالحق چاوی هدایت کو راهنمای کوله د حق وبه يعدلون او په دې به د انسان په سلسله کې ولې او سنتي عشره اصباط امم او دو تقسیم کړل مونږه په دولس خاندانونو کې امم چې لوې لوې امتو نو لوې او وحينا اله موسی وحي کړو مونږه موسی عليه قومه کلا جداغه وبوغه انذ رب عصاك الحجر جوا فخبل امصاب لن دا کنه فان بجست نور روان شویره چالو شو منه داغینه 13 عینا دولسچینه قد علم كل اناس مشربهم یخنم پی او پی جندله هر یو جماعت هر وی قبلی مشربهم خپل گدر گاٹ وظلل الله عليهم الغمام او سورہ کلم پدیوبانی وریز وانزلنا عليهم المن والسلو ونازلك دلون په دیوبانه من او سلو من هغه حلوا د ناشسته په شان یو شی چې د بهتري نعمت دی د با د الله د طرفنا بدیوته ملاوې ده سلو مارغان او هغه مارغان چې اخو په پخښي وراتره تل یا یو ته بډیر آسان او چا په سان و دی ور او ورتموی خورای من طویبات ما رزقناکم د پاک اغسی زنن چه ما تاست در کرلی وما زولمو ناو دیو ظلم نو کردی په مونگ بانی لیکن دیو پخفل زانون په پخفل ظلم کو وید قیلا له مسکو نو کل چووی لیوی لشو دوتا و سیگی ها دیه القرية فدیکلی که وکلو خورای من ها دی کلینا حیسو شئتم دا کمزین چمخخی او وای حطوتن ق د حتون چې ککه زمون نه زمونګونه هنا دخل البب سجد نو ننه وزې پهې درواازبهې سجد کوونکې نغفر لکوم خوي آكممونږ ب تاسو تستاسوګونهونه معابکو سنزيد المحسنين ز د چې زیات بهورکو لرا د طرفنا فبدل الذين ظلمون د لل ن نه زولمونو بدل کو کسانو چې ظالمانو د دوونهقاان وای غیر دا اغه خبرینا کې <متحدث> لهه <gly> لوم جدوته ولا شو نو راو لګوم په دیو باندې عذاب د اسمان د طرف نه په سبب دلی دی چې دیو ظلم کو او وسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر تفوصو کد دیو نه راغلی په بارکه چې غد سمندر په کناره باندې وا اې دی وعدونه په سبذ چې دیو تجاوز کو د حکم دا الله نو د خاريف اورس کې دا قسمه کې تیر شو د خالی ورت به دوبانې الله خښکار بند کړه چې تاسو به عبادت کوئ او په دوو رض بند د دو دا زمایش دپار الله فرمای میان بډیر راتلل تی هم حتا هم کله چې به راتلل دوو ته معیان یو مب د خالی دیو دوبانې ش راهنن ظاهری خکاره چې سرونه بښکاره کړو په بوکې به را روانو یو ملاس بتونونه او کله چې به د خالی ورځ نهوهله ی اتله تتی هم نو ده براس للمیان باغشان نوسم چی بڑا خالی پوردو گذالک نبلوهم بی ماکانو یفسقون ان دغرنگی مونگا دیو آزمائل یعنی آزمائیو مونگاو آزمائلیمو بی یفسقون په سبب ده دي. دی چی دیو فاسقانو نافرمانی کولا و اید قالت امت منهم او یاد کاغ وقت چویلو یو جماعت د دیونا لی متعزون الله اللہ محلکوهم دیز ایکی بې د اسرایل چې کله دا جرمان شروع کونکي دیو درې ډلې شو یو ډل هغه چې دا جرمان وکاو بل ډل هغه چې هغه په اورن دیو مناکول شروع کړ چې دا غلط کار دی مکووی ګورې دا الله عذاب برآشي درې ډل هغه چې هغه وی چار سړې پخپل قبر کیسه ملي دا زمو خلک وایي چې نار سړې پخپل قبر کیسه ملي تاسو سکهړه دې دوت نصیحتونه کوي پرې دا چې غړ کېږي نو نو اچاش من کول او وی جواب ورکو وی مونږ د دی د پار کار کو چې خپل رب ته خو معذرت پېښ کړو چې مخبر ډیوټي پورا کړي دا ډیوټي پورا کو او یو خو زمونږ ډیوټي دا او بل د دې د پار چې دیو د دې نه بنشي دیو د دې نه فرمانې نظام بچ کی نو الله به رست فرمای چې کوم خلکو دیو ما نکول هغه د عذاب نه بچ کړي چې جرم کړي نواغه به او و و وإذ دا خبر تاسو حیات نوآورې وې وېت قالت امهت نيات کاغه وخت ویلو یوی ډلې منهم د دیون لمتعزون تاسو لنسیات کوي قوم دس قومته الله مهلکهم جلا ویله راهلاکون کې دې او معذبهم یا العذاب وركون کې دې عذاب بن شدیدن قالو نذ منكون کو وی معذره الى ربكم معذره الى ربكم يلمو د دې د پاره دا کار چې خپل رب ته خپل عذر خو پیش کړو چې موږ خپل مهنت کړو او بل ولع لهم يتقون او د دې د پاره چې دیو د دینه پرمانه نه بچي ما نسونو کول چې دیو پر خو د ما غسه زکرو به چې دیو صداغې پر زریه نسيت ورکړ شوو انجینا الذين ينهون عن السوء موږ نجات ورکوا هغه کسان چې مَنَا كَوَلْ خَلَقْ دَدِي بَدَيْنَا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيْسِ او اونی والمونگا اغا کسان چاغوی ظلم کرو بِعَذَابٍ بَعِيْسٍ پا سخت عذاب بانے سخت عذاب بمکانو یفسقون پا سبب دا فسق ددیو پا سبب دا نارواو ددیو دی کې اغا دری مردلا چرتا نخ کاری الله اللہ عذاب ورکو کپری خ دې زه که تاسو سو پخ پخپنه سوچو کې نو یو ډل اغه چاږي خلق منکړې دام څخه خلق دی یو اغه ډل اغه چاږي جرم کړي دی د دې ځوانو الله ذکر کوي او دا درې مړل اود ذکر تابل نه ده دا. دا خلق پښتو کې وایي پلانیس ډېر زیات خسړې وو نه د چا د خې وو نه د چا د بده وو نو چې نه د چا د خې وو نه د چا د بده وو نو دا څهړې وو او زمغه بری ډیرو ډیلا فق خلق وای فلان ډیر خسړې وو یا چا چرته سويلی یا چا وځلی وې دو خود چا mLastغهام نه و پاسولي مطلب دا د دایشت خیر چاز نه نو داړو سخلک نه دی ځکه الله تبارک وتعالى ذکر نه کړي خو ښکاری دي چې دام الله خلاق کړي دي دا خلک هم الله خلاق کړي دي او دا ريوجد نبی کریم صلی الله علیه و سلم کلچ هم ینه الله تبارک وتعالى دا الله سنت داری چې دا خاص خلق د جرم په وجبه نه عام نه هلاک کی خو کلچ دا ټول خلق منکر او برائی او به نه چې دیو په مینس کې جرم شروع ده او دیو د دې دی جرم د بندولو کوشش نه کوي د خلاف را فاسی نه چې دا فتن ختم کړي دا فساد ختم کړي دا برائی بند کی نوبیا دیو د دې معلومه شو چې دیو په دې دی بورایي باندې او په دې خرابای باندې په دې نو الله عذاب راولي او خاص او عام ټول هلاک بیا دا دیو خکاری دیو شوی دی دیو وجه خکارل شي دیو محلاک شوې دی والله ذکر زکنه راکړی چې دا ذکر قابل خلق تاثیر نه دی فلما عتو عمانه عنه نو کله چې دیور نا پر مانی سرکشی وکړه د هغه سنجر هغه نه دیو منکړی شو یو ان هغه کارونه کول شروع په قلنا لهم نمغ دیو تو الکون شیخ ردتن خاصین شادogan ذلیل واستاذ ربک وکړه چې اعلان کړه او ستاره علیهم چې مسلط کو مو مسلط کای باغ په دیو باندې اله یوم القیامه ترقیا مذکوری من هغه چی رسی با دیو تسخ عذاب یقنان ستارب دیر جلت تیز عذاب ورکول والا دی او ستارب بخون که دیو مهربان دی داغت چاده پارچی تعاد کئی و قطعناهم في الارد امما او دیو مون توٹی توٹی کڑا فزمکا که امما دیر قومونا اید جدا جدا مکڑا من هم السالحونا بازی دیونا صالحانو چی مومنان دی و من هم دیونا ذالک او بازی د دیونا د دیون الاؤو دی جاوي پخپل کو پر د اخفات لري و بلونوهم بالحسنات والسئات اواز مائلو مونګديو پد نیکو باندې هم په خو حالات هم والسئات او په بد حالات هم لعلهم يرجعون د الجنه واپس شي فخلف من بعدهم خلفون نراغل الرستق جانشیر شو ديو نفس نا دا دایو د خلف او بل د خلفون د لام زر او د لام غړوندې لام ساکم ده و لام زبر ده کم زیکی جی زبر راشی خلف نو دا نیک جانشین انتوائی خلفن دا بد جانشین انتوائی مو تا دیکھ تا پختوک و پردوک ناخلف وایو نو د خلفن معنی دا ناخلف دا سی ناخلف راغنل و رسول کتاب چی پا مراس که و تا تورات ورکنشو یا اخدون عرض هادل ادنا چاگوی با اغستل فائدی دا دنیا وَيَقُولُونَ يَا بُوَيَّ سَيُغْطِرُ لَنَا زُرْدَچ بَخَنَ بوشی مونته نوې دغه الفیرا نوښو مونته بل الله بخنه وکي خو الله فرمای واي یاتهم عرض مثله کدیو ته دغه نور سامان بیا راشي ان دافه در دنیا ت بیا راشي یاخذوه بیا دی وخه ور منډکی پسې علم یو خد علیه میثاق الكتاب آیا نو غست شو د دیونه کتاب کې فسق بر الله یقول علی الله الا الحق جنب وای دو په الله باندې موږ حق خبره و دراسو ما فيه او دو په خپل نوستي ورس چې بدی کیو ودار الاخرته د اخرت خير بهتر د اداره کسانو د پاره چې تقوا اختیاری آیا دی وعقل نه لري والذین یمسکون بالكتاب خلق دا و خلق چې موږ ګولې لګی پابند کید کتاب د احکام او اقام الصلاه وقایمای منزنا ان لا نضيع اجر المسلحین یقینا من ذس اصلاح كون کو د مسلمین د نیکانو خلق عجر او اجر نه زایکو و اذنه تقمل جبله او وخت چې وتکړو مونږ غرد تور فوقهم د پاسره دیونکانه انه ذلت گویا کې داس سایره صاحبانه و ظن انه واقع بهم او دوګ مان وکړه غر په دیورا پریوتون کړي خوذو ما آتیناکم بقووت اونی سی چې ما آغس آتیناکم چی درکوی مونگتاست بقووت فمزبوطیا سر وزگرو او تاسو یاد که یعنی عملو که ما فاغس پیه چی پدی کری لعن لکم تتقون دی ده پارا چی تاسو تقوادار شي د دی نفس ده دی آیت ممبر ایک سو بہتر نتر آخر ده سورت پوری دی نخاسم ده سورت او قراش تا خپل عہد ازل وریاض کله شوې دې چې دا غي تقاظم د چتا سو د الله توحید اومني هغه عہد ازل چې الله تبارک وتعالى د ادم علی السلام د شانه د ټول انسانان چې تر قیامت پورې پیدا کېدل د په یو ځل باندې وروښتل پیدا کړل خپل ځان ته مخامخ درول او تطوسیتو کوه انشتو بربکم زستاسو سو ربنیم نم ټولو اقرار کړو قالوا برا ولنا ولنا تزمن غره دی داغي بیان دی واذا خبر ربك من بني ادم من ظهورهم او یاد کاغه وخت راوسته لیو اخذ اذا راوسته لیو ربك ربستهم بني ادم ده بني ادم من ظهورهم يعني د دېو د شغانون زریاتهم د دې او اولاد واشهدهم او دی ټول لگا کړی و علی انفسهم تخپل زادونو او دای ورتویلو الستو ربکم ایاستاس ربنهم قالو دی ټول ویلو ومن ټول پدی کې شاملو بلا ولنا ولنا تزمن قرب شهیدنا مونږ گواایو د دې چې تزمن او دامی ودی کړیو ان تقولو یوم القیامه د دې چې تداو نوایتاس د قیامت فورز انا کننا عن هازا غافلین یقنا من منگد دینا غافلو بيخبرو. دا عهد ازل چې زمان در طول پخٹک اخکلے شوئے دے ام دا دی وجنا زمان در طول فطرت دے اسلام فطرت دے کل مولود يولد علی الفطرہ فا ابواهو يهویدانه او ينصرانه او يمجسانه هر بچے په فت د اسلام پیدا کږي نوور او پلارې بیا ی ی وود کې ی نرانې مجوسی کې چې سطې جوړول غواړی نوتی جوړ کې او دمدې په تقاذاانې چې زمون په سرشت عهد پروت دی چېمونږ د خپل رب د ووحدان اقرار کړی او داغ د رووبیت اقرار هم کړی دی نو حکم دی کله چې بچې پیدا شي. اوبنی کار د پیداش سره سمتا تاسودا و کوي چې هغه په هو کې زان وایي پهښ غ او په ګس غې ور ته قامت کوئ الله اکبر الله اکبر خله کوی دا ماشوم خو نپږي د ماشوم تهڅ په ررج داان او دغه ځ کېطور زیو الله اکبر او دا کې او کې دا د ډیر لوی اثر دی اوغ دا چې د معشوم په ذهن کې دننا پروفت د اسلام پروت دی د الله د ربوبیت چکه می اقرار کو ازل کی کړه وو اگر اقرار پروت دی هغه وعده پرته راغل هغه ایګریمنت چکم کو هغه وخت کې شوه دا پروت دی نو دلته تاسو وتوريات کی او دا ورته د دې مقصدمدارې چې دې معصومتم د ذهن ته خبره ورورسیږي چې دا هغه وعدې د پوره کول میدان تراغلی نوورته وایی الله اکبر تاسو تااس ب وړې ماشوم ته ګورئ چې کلم دا الله اکبر د د په غک کېویلله کېږي نو د د کې پیت بدېږي د دی سره تاسو تجریبه وکئ چې کلم دسې یو ماشوم پیدا شوازان ورتهویلله کېږي دا ځکه دن نه یو مخنایس دی چې دا الله اکبر غ را ام هم دې آزان د ماشوم په پرورش کې او د ماشوم د مستقبل پجون کې ډیر لوی اثر ده دا اوس نو ورته الله اکبر وایا او دیندار مور او خيار امور از مونږه میند ټولم هغه کلماتم د الله دی کله چې د ماشوم د کوي نو مرتوای کنه الله د الله دم الله الله دورت الله د نن مرتواخله الله ورته عزتکه د ازکه دغه په فطرت کې د نن دغه خبره پرته را او دا, دا نهیکې پترتدا سیده چې دا غالب دی په یو کور کې ټول خلق پر شړا سری په ناروا وختي خو دې کور ته یو کس راشي چې غنیکي د دې شریف په بچو کې یو بچی نیکشي درته ورونو کې یو روړ نیکشي دې خاندان کې یو کس نیکشي او دا ټول به دای ختم شې دا یو کس یو باسي او ټول بچی یو پلار او مور په بدله رواني یو ماشوم به چې په سکول کې سبق وای او دا غاړه اصلاح وشي نیکی طرف تمایل شي دا چې کم دینی تحریکونه او تنظیمو نه رواني همدې په زریبه نه چړته نیکی راشي په نیکلار روان شي او تاس وګوره په لارم بدل کی مورم بدل کی ړونم بدل کی خوندم بدل کی او دا ټول ته مشره نه پلار بلې مور دا مشر خور دا مشره روړ دې خدا ټول بدليږي دا ولي نیکه سر لري دا فطرت نه کی فطرت دی دا ګندګي د بهر نه راغلي دا نو ضرور صفاق یو وس او باسی د دې اصل دې عهد دا ری اثر دې زمون په فطرت کې د دې اذانم اثر دی او دا سومره ځینی خبره دا ماشومان دې درس طرف خپل مور او پلار سره راضي دې مور سره ناشتي غلې خبرې او ری سلوبيو کې دا یوایا و خبره پده لوب لوبو که دا غزهن تاور پوزیگی او ثبات فکور کې تا تا باقی دوایی دا سویلی شوی دا کلمات درته تا بل راویی بلد خبره نشی یاده ولی او تقولو یا تاسو دابیا و نوایی انما اشرک آبا او ناچز شرک خوزمون پلارانو کڑیو من قبل ده دینا مخی وکننا من بعدهم ومون اولاد ده دیونا رستغاوی افتوه لکن آیتها بما فعل المبتلون فسبب ده آغا کارون چیزمون غلطکار خلقو کریو وکذالک نفصلو الآیاتم دغرنگیمون بیانو آیتنا ولعلهم یرجعون وطلو عليهم نبا الَّذی آتیناه آیاتنا فدی آیتنو که اللہ بیان ده دی کهیچ علم د دین ریلم د اسلام د دې تقاضا خدا دا چې په اسلام بنی او په سراط مستقيم بنئ سړی کله روان شي او د دې په زریبن د کامیاب شي او د دې په زریبن د دې طرفه منځلو نه شي کی خدا عالمم کپه دنیا ورپسی شي او د دنیا لالچونه راوخلی او دافپل دا ععلم هم د دی دپاره استعمالي چې ماته دنیا میلا شي ماته د دنیا پدي میلا شي د دنیا شهرت میلا شي په دی لالچ کې اخه شي نو د د ټول هرڅه مرتې ورس ختم شي او د زل وګرزی او ذل دومره چې د سپینم زیات زل هوګي د لالچ مثال وررکی دی چې په ټولو حیواناتو کې د ټول رک لاله چې حیوان ا هغه سپ د د میثاللم بیا د سپی شي دلته خلک دې مستاقات به يعې چې دا پ لانیو پلاوڅو کوی دا بالام بې باه یو سړی فیر شويڅوک بلو بل خدا یو مثال دی جاله او کړی ده د هره کس چې په دا کردار لري فرمای ما ی وترو عليه نهب لري اووله پهیبان کس آتینا ہو آیاتنا چور کڑو منگا غطق پل آیتن علم فان سلخا نو دینه دین دا انسلاخ د عربو کې با دا کم زیکی چسارویہ لالیگی و سرمنتی و باسی مسلخ و توائی ان اغزیکی چابڑو زی او دا مار کل کل دیت منسلاخ و لیکی گی چی دا پل پوستکی اوگر زی و نیغ تی بہر نو دا علم د دا, دا جاموہ د د پوسټ کې وو نو ددا پرې خو دا و نیښت یوته بهر ته په دنیا پر روان شو پنځه منها یعنی مګر و اسکو جوړ نکلا و اتبعنا ف اتبعه الشيطان نو ورپسی شو په دبا نه شیطان فکان من الغاوین نو شو دی دګبرهانو نا ولو شئنا وکترت زمونګه فخوه لرفعناه بها نو دیمه موږ دی په زریبا نی چتکړل ترقيبه عمر کړو ولیکن نو اخفض الى الارض لکن دز مکه تر جک جوك جکاو شو زمکه تخکه شو یل کو دنیا سمایل شو وڅ تبع خواوه د خپل خواهش بندشو ومثلوه کما سره د کلب د مثال پر شان د مثال د سپي ان تحمل عليه يلهس کته په باندې حملکه نوم د جبر او باسي او کچړت ته دسي اس پرېلي نو خلکوی دا سپیډیر غصنا د له ګټم د غ نه پهغا خو کچت تاريږ ورته دا د غصې د وجنه نه نهوي دا دیر زیات لاله چې د وجه د ورې دا ګټم روجدوي کیل شي که د خوراک شي را ګزار کړی نو چې را چ نظر ګټته گزار ک ز ک چې دا په ګټه ته بیا بلله ګټه باندې ولی بیا غ چې د ک شي دا د فاک شي او کتاب په حمله نه نو بیا جبیری ستلی او په زمک بانی د پاس ده سا اوران ران اخلی او د تم یو د لالچ او ده امیدی او لوی دنیای پا قپل زین کی خودی او گرزی چی چرت سشیب ملاو شی نو یا خواراک پسی اخت ده او که خواراک نده پاریخ شی و خواراک نی نو بلکار ده ده قپل شرمگا ده اندام سره تره دیر امینه ده بس پا دیوانی لگی بیا ده ده لالچی او مثال الله تبارک و تعالی ورکڑی دے ده ده مثالم چی علم پریخو دو او ده دیه ترقی پریخو دا ده دیه غلوی مرتبه پریخو دیو پا دنیا ور شو د ده مثال د سپیده که حملہ پکین ام جب بیرستلی او که پریدی ام جب بیرستلی دا اینه ده ده کتا بیزتی که او که گزارو نبکی کار سکن ده ده دنیا پکار په هر قیمت چی بس د دنیا غواری که علم خرس شیو ختم شو که بدنام شیو که دیده اللہ کتاب خرس کیو کجرت بلسه چلو کی ایزت لار شی هرس چوشیو چه پیسیو دنیا میں لاشی ذالک مثل القوم الذین دا مثال د اغی قوم دا اغی قصان دے کذبو بی آیاتنا چه تقزیب کرزم دا آیاتونو فقصو سلقصو سا جوتا دا خصا بیان کا اللہ فرمائی بیان مرتوک لعلهم یتفکرون دې د پالوجي دی غور او فکر او کې سا مثلا ډېر بد مثال دی مثال د چ القوم الذين مثال دا قوم دا غکسان او کذبوا بیاات یعنی دروغجنې ګړلې زمو آیاتونه او انفسهم كانوا یظلمون مې یهد الله فهو المهتدی چت چې الله هدایت کنو دق په هدایت دے او من یذل او سوق چې الله ګمراه کی ندق دی غټ تاوان ولقد زرنا لجحنم كثيرا من الجن او یقینا پیدا کړی دی مونږ د جهنم د پاره ډیر د جناتونو او د نسانو نه د دیو د پاره جوړونه دی چې په دی فکر او غور او فکر نکړي دیو عمل نکړي پاغي باندې لايب قهو نه به دیو داغي نه کار نخلي هغه جوړونه چې هغه پوشي غور وکيو عمل ته اماده شي ولهم اعین او د دیو د فارا سترګي دی لا یبصرون بها چې هغه باندې ولیدل نكی نه حق بنیني ولهم ازان او د دیو د فارغه وګونه دی لا اسمعون بها چې هغه باندې دیو ناوري نصيحتونه د قران اولایک کل انعام داخلک د دا صارو په شان دی بلکې د زیاد گمراه دي او داخلک هم دیو دی دا چې الله فرمای ما د جهنم د پیدا کړی دی یو قاعده او سنت د الله تعالی زکه ای هغه دا چې کوم کارونه په دنیا کې د قانون قدرت او د الله د سنت مطابق رونه ما کیږي نو دا ډېر ټولو نسبت اکثر الله خپل ځان کوي نور دا یو قائدیو د قانون مطابق راټول کارونه کیږي په دې نسبت ټن کی خالق د ټولو افعال او الله دې نو نسبته الله خپل ځان ته کوي نور اوې معلوم دی د زروونه کاروا نخلی د سرګو نخکاروا نخلی د غګو نهکاروا نخلی نوڅ شو لکه چې پیدا شویم دی د جههننم دپاره ې الله اسم مع او د الله دپارهدي دی خنو پهروو بهو پاغې را بلی ضرور له نه یحدونونه في ا او تاسو پر د یا هغه خلک چې اللحات کې زمون په نومونو کې ینی چې د الله په سپاتو کې کجروي اختیا دا الله نومونه بدلی ان دا الله ته نسبت ته نور او صفات یعنی ان داغه سره نور خلق شریکان کوي او داغه اغه صفات چې داغه د دا فاردي یا خو اغه بدلی یا داغه نسبت بل جاته کوي دا فرې سوجو زاون مکان او یعمل زر د چې بدله گور کش تی داغه سجدي وکول او ممن خلقنا و باز د هغه خلق چې مونږ پیدا کړی دي امه یو جماعات دي يهدون بالحق چې دوی هدايت کوي راهنمایي د حق وبه يعدل نو پد دغه حق مطابق په سلی کېږي هغه خلک چې دروغجنې ګړېلې زمونږ آیاتونه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون مونږه فقالوا قالوا نسو درجه پر درجه باندې نسو دا غو طرف نه چې دوی تا خبرم دا چې څومره ظالم دي الله فرمای او ام او زورت مهلت دی لور کوم انکید متین زما کید او زما سازش او زماص دبیر هغه ډیر سਖ دی ډیر سخ دی مضبوط دی قوي دی دا ظالمان تاسومر غټ غټ ظالمان یو ته الله د ټولو نه زیات مهلت ورکړي زکه د واسو طاقتم ډیر رسی نو الله مهلت د لورکه چې ته د خپل لوخې څومره ډکوله شي دقیقہ نو مهلت دې ته وګرځا منډیو وها وها ناخربت ستړ شي نو سر کې دی او د خپل ستاره غریب توخ دی بیا داس به خیال کړی دا کم کس چې غټ لټ معیان نسی پرې در یادکیو جاالې غوروله ی کوونډه چولی دا او د کوونډبانې د دا څخ د د پته زمانه چر د تللی نه شي او دا غټ مع را ګ شي نود پسې نورم دا اوړ ورزیات کې چې د سومره ګې ځکه چې و خو زور کوي که نه نو چې د سمر او وسره کېږي د اوګرزی او دې کونډې مقابله کې یو د کی رسی خو دخه مضبوطه راکنه کونډې خو مضبوطه ده نو په کې پراته ده نو ته ګرځاو ور سپنورم ور پلی دی نو اخر کې د پخپل غاړې دراشو سر کې ځکه بل سلار خو د دې پیالي چې سترې رورې رو بیا لا کاږي او راخل داسي چې دا وته درک کې بیا نه لګې ده, ده, ده. ان باسو شرب بک لشدید ستا د ربنی ول سخ سخدی دا لوی لوی طواغیت دا لوی لوی خماران دا باغیان او دا سرکشه الله مهلت ور کړلې زه ته وګور ځکه نو ته منډیو و پر ټوله دنیا کې ته څومره بغاوت کولې شو څومره سرکشي کولې شي نور زماره سیپره تر درته راس کته بشي اولم يتفكر وايد غور نکي ما بساحبهم من جنة شدد ديودا ملګره لیونه نه انه هو الا نذير مبين نه ده ماګر څرون کې احقاره دي اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض اي دي وګورنا پدي عظيم مملکت اسمان نو د زمکی کې واغس پیدا کړی دي من شيء هر شيء وأن عصاو أَن عَسٰوٰدَش قريبة د اي يكون قد اقترب أجلهم جن الزي ونيت د دمر فبأي حديث بعده يؤمنون نفكم خبر بفسد قرآن ذي إيمان رودي ما يود للله ولا هادي له سوق جل الله گمراه كنغليس سوق هدايت وركون كنشده ويذرهم في طغيانهم مفردي لو بخله سركجي يَعْمَهُونَ جِدُوا بَصَرًا گړدان او پریشان اي يسئلونك عن الساعة ديو تاسو کې ستان ده قیامت په اړه ايانه مرساها چې دا وکړه وډريږي کول ورته وای انما علمها عند ربي الذي علم زباده رب سر دي لا يجليها لوقتها الا هو نخكركي دي له رب خپل وقت کې مگر ده قال صفونات درنره دا ورس پس مانو نک پسمکه کې نه برازي تاسو مگر اچانك ستانه ديو تاسو کې انک حفي عنها گویا چې تد دې تحقیق کوونکي لکه تدې فکوچ کې دلی کول ورته وایې یقینا د دې علم د الله سره لیکنه سره د خلکو نه نه ویږي کول ورته وایې لا املک لنفسي نفعا زتاقت نلرم اختیار نلرم د خپل ځان د پرده نفي او نه د فکوولو د zarar نه دا حاصلولو د نفي او نه د فکوولو د zarar الا ما شاء الله مگر غچو غوړی الله ولو كنت تو اع الغبه او که چې د زب په غبو باندې پوید د غبو نه خبرې ل تثرته من الخیرري نومابل ټول خیرونره ځان دپاره ډیر ش راجم م کړیو وما منی یاڅ اوماتته باړ سر ب تکلیپ ان ا اللا نظیر نیم زو مګر یارهون کې او ب شیر او زیره ورکون کېلیقومې یؤمنون دپاره داې هوالذي لا الله غزا ته پیدا کړی یتا سم نفس واحده د یو نفس نو خلقا وجعل منها زوجها او ګرځولې دا جوړه کړې دا پیدا کړې دا, دا غنه ام داغ د دا جنس دا نه داغه بیبي لیس کنه الیها چې داغه تسکون حاصل کیږي یغیتا سکون حاصل کیږي ديږي کې چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړې شوې او بیا د دې نفس نه د دې بیبي بی پیدا شوې ده او دا استاسو سلسلم د قسی الله چلولې دا او دا خزده د دیده لپاره دا چې سړې اغیث خوا تراشین سکون حاصل کی د دچ مینانو د سکون ذریعہ دا خو دې زکه دا نظام خو دې روان دی د خذل د خاون او دلته چې الله کوم خبره ذکر کړي بنیادی خبره غه ده فرمای فلم ما تغشا نو کله چې پټکړه کل د اغيلره د دې یو کې نه ایا د مراد څنګه حملت حملا خفيفا نو حمل او چت کو دی حمل په راو شو حملا خفيفا یو سپکو نه حمل مطلب د اجر ابو یو قطر د کنه معموله سپته نه لګي فمرت به نو دا زنانم دغه سي ګرځي سره سپته ورتنو فلما اس قلت نو کله شد دره مشوله یعنی حمل درون شو نه پته ولګي داو الله ربهما نو دوان لان دعاشو روک دي زوان د الله نه دعاء شروق د لجل دي او د صدعا ای نه پته ولګی دا چې بچي وي نو بیا دوا نه یو لوی امیدونو دا یری په کشمیر کې دی کنه بچي به څنګه نو دعا کوله دواړو دا خز او دا خاور دواړه یو بل سره یو ځې دعا کوي چې ربنا ربهم دعوا الله ربهم ما دخل ربنا دعوا الى ان اتيتنا صالحا كما صالح من الصالح بجرا کول نكونن من الشاكرين نو مون بشکر ګزار شو ستات عابدار بشو فلما اتاهما نكلت الله جوته ورقي صالح بج صالحا صالح يعني صالح معنا دونه سيزو ندي جاغه جسماني له او اخلاقی لحاصر و عملی لحاصر مسالح ده جعلا له شرکا افیما آتا هما نو دیو اگرزو دا اللہ سره دوارو شریک شریکان پا آغستک چا اللہ دیو تا ورکڑیو بیاوی دا کا, کا سی براکو رالا ورکڑیس چایی اینی دا حمل چو تهراو شو دا غیرن پس دیو ته پته ولگی دا د دا چانا غختی خاص د الله نه یې پته نه بغیر د هیڅ اختیار نشته دی چې څنګه بچي پیدا شو صالح دي څنګه چې دی وغوخته ام هغه شان دی نو بیا کله یو پلان دی راکو کله ویاړت لا دی راکو کلی ګړډ یو زلال وان کړي دی بلل چې لروان کړي دی دی هر چې دره له راکو نو دا الله سره بیا نور خلق شریکان ګرځي دي ځکه خلقو د خلقکم من نفس واحدتن وجعل منها زوجهن آدم و حواه بستنی او بیای دادی نفس دارتول قصف آغوی پس لگولی دا او وی دا آدم علیه سلام و دا حواه کسه دا او دادی اصل جملو د مطلب نبی خبری چه بیانی گی سشه نو بیای قصف جوڑا کری دا چه دا اصل کې دا آدم و د حواه کسه دا چه دا دادیو با بجی پایدا که دل و آغا با مرا که نو شیطان راغه او حواه تیوو چی دا ولی بچی سنگا چلی ویچی بس مڑکی گی نو وی تاس ولی سن نم گره نابود لیسلی که عبداللہ نم ملک دو ویچی نا دا غلط دی کنه تاس ولی نم بلکی دی عبدالحارس ولکی دی بیابجون دی فاتشی حارس شیطان نم دی حواو ای آدم توی دا اسرائیلی کسی دی آدم علیہ السلام توی چی درشن یو خصره راغله و ورته ویچ دا نوم ولې بدل کړي راس راس نو اچا ته مل سلام وت ویچ دا زوړ یار خو زموږ نه دی هغه چې مخ کې راست مستقیم کړي وین دا خو ډېر خصره دی نو ویچ به ول عبدالحارث کې خوده نو چې عبدالحارث ویل کې خوده ناغه ځوندې فاتحو نو نعوذ بالله وتر ته هدیو کې سیرې کړي دي خدا آدم ومل سلام شان کمز تو را سوديو جو یا غویا د الله سره شرک لري حوا غویا د الله سره شرک لري خو د دیو سره خو سره د خپل قصو غم دي د پیغمبر د شان سره سر غم نشته نو اسرایلی روایت د قصو ته چ پاغي باندې کوي مطلب دا دی چې الله ورکی ورل بچي نو بیا وسره نور خلق شریکان کوي اي شریکو ما لا و هم یخلقون او وهم یو خلقون آیا یود الاسرغ شیشری گچنس شپ پیدا کول شي بلکې وي په خپل پیدا کړی شي د ناغوي طاقت لري چې دوی مدد کولو ناغوي د خپل ځان مدد کولې شو او بلې دوه هدایت یې اسلام ته تا دیو تابیداری نه کېستا برابر خبره ده برابر خبره ده په دیوبانی ادعوتوهم امنتم صامتون تاسو رابل یو کغلی دفاع دي شي نو یو بوتو یو قبر ته چغي وهن او غستاڅ کوول شي ان الذين تدعون من دون الله اغ خلق ج تاسو رابل سیوان الله نه عباد و نسالکم ذب بندگان دي تاسو پر فادعوهم نو تاسیر او بلې دعاګانې دوغړې فل یستجیبو لکم دیو د تاسو دعاګانې قبول کینکه کنتم صادقین الہوم ارجو ان اایه د یوخ پیشتر چې دیو زی پاګیبانه یاد د د لپاره غوګون شته چې قل ورتوه ادعو شرکا اکم رو با لئی دا خفل شریکان سمکی دونی بیاز ما خلاف تاسو خلوی شو کئی پلا تنزیرون او ما تردو چی محلت رانک استاسو دا شریکان دی زمان سو کی انو ولی یالله لذی یقیناً حمایتی زمان اللہ دے اغا اللہ چرالی گلے دے قرآن دا کتابین قرآن وهو ييت الصالحين او دا الله حماياتكي د صالحان والذين تدعون من دونه او آغ كسان چې تسو داغن السوارة بللي لا يستتحون نصركم. او وې ستاسو مدد نشي کول د طاقت نه لري ستاسو د مدد او ناغوي د خپل ځان مدد کولی شی وکړه دی وراو بلی هدايت نو ناوري دیودا ګوتان اورېدل نه کوي یوته بوته ګوري انظرون الیک کچ لک تاسو ګوري زکه دی ولسترګ جوړی کړی و هم لا يبصرون خو دی ولدل نشي کولی خو ذل عفو فريدو دیو یعنی عفو توکا اسان یوکه په دیوالې وامر بل عرف او د نیکه حکم مرتقوه واعرض عن الجاهلين او د جاهلان سره الجاوې کوم وا اما ينزغنك من الشيطان نزغ او کثرت تا اوکساو کی ان اوکساه تراشد شیطان د طرف نس نزغ او اوکساه فا استعذ بالله نو تعالی نه پانا اوړه انهو سميع عليم ان الذين اتقوا يخبرنا خلقت التقوى خلق اختيار کړی د ازمسهم طائف من الشیطان کل جوړه سيګديو ته وسوسره شیطان د طرف نه تذکرو نو دیو تذکرو دیو بیدار شي چوکن فده هم مبسرون نودی لدون کې خپلو خط ګانو ل راې خپل غ تته فورون متوجي شي او د دوروونه یا مدونونه هم غوی رااکې دو لره فيه په سرهکه شي کسم لا یقصسیون بیاغوی د دو په گمراهې ستهکه کې ذا لم تې هم او کله چې دو توله نخه را نوړي پونې تو تا نخه نظر را وړي دوته نو وای لو لجتهبيتهها. وليتادخ فرزان من خجوړه نکړه ان سوشید خوزان نه جوړ کا کول ورته وایا انما اتبع ما يوحى الی من ربی زطاب دارکم داغه سچ وحی کیگی ما ده رب در طرفنا هذا بصائر داخ دلائل دی من رب کوم طرف درف استاس نو هدنو ہدایت دی ورحمه ایمان را وڑی واذا قرئ القرآن وقرجلست کیگی قران له نو تاسو واورې نه قران چې کله لږستې نو غوږ ورته کیدی او ان سیتو غلی شي نو ری خبره مکوې لعلکم ترحمون دې لپاره چې تاسو باندې رحم موشي نو دا قران د لوستو په وخت خبره مکوې هیڅ نور کارونه مکوې قران ته غوږ کیدی وي او خاموش کې دی د قرآن ادب دی او د قرآن احترام دی چې کوم ځکه قرآن لستې کیږي نغغه ورت کې دی او خاموش دی د دې لپاره چې پتا سره مخ شي واذکر ربک فی نفسك و یاد وخذ رب پس پر ځړ کې تزرعا وخیفا فاجزیبا او پټ ودون الجهر د جهر د زور او د چغونه بغیر من القول دوینانه په وینا کې چغی مو بس چې ذکر کوم تہ زکر د پاره یا خو هغه شی چې دا غي پيدا قوم ته بار خلک د جمعې خطبه واوري اذان واوري اقامت واوري خو کته ټوله شپه لګي او ورته زکر دی کول او کړي چې داول مونږه زکر کولا الله اکبر الله اکبر سبحان الله دا ټول درس وای نو دا تچا ته اوري بهر نور طول خلق تو سشے او رے تو ذکر کے نو ذکر زان لے پٹ پٹ کوا چغی موحا و دون الجہری من القولی بالغدو و والآسال سہر ما خم ولا تكن من الغافلين او غافل ما جوره لا ذكرنا ان الذين عند ربك يقين هذا خلق استاده رب سدي يعني فرشتي لا يستكبرون عن عبادته او يتكبر نكي د عباده د خپل ربنا ويسبحونه او دغوت د سبح بیان یوي څنګه چې سره خای وله يسجدون او دیو دا له د پارا اردا الله مخ ته سجدی کوي د سجد دې نفست کله پارش تی به یو سجده مو کوي سورتول انفال مدلی سورت د پترتیب د تلاوت سره اتم نمبر دی او په ترتیب د لذور سره اساس یم نمبر دی د سوره البقره نصب ناظر شوې لري په انفال کې د جهاد بیان دی د فتال په سبیل الله بیان دی سورې اعراف کې د توحید او د رسالت او د آخرت بیان شو د لایرو پاږي باندې په انفال او توبه ځوانه د سورته په یوځی دي چې د توحید د فارا جهاد باللسانم پکار دی د توحید د نظام د غلبه د فارا د ضرورت په وخت کې بیا جنگم پکار دی سورې انفال خپل پس منظر لري نهبیکریم صله الله عليه ی لم په مکیژون کې پاخ زبان نه کې چې کله دا دوسم کال د حجرت دی په لسم باې دوسم کال د نپوت باې پهلهسم باې خو بیا حجرت شوي دی د مکیې واللو سختې او تکلیفونه چې زیاد شو او دا د مکی دور سختې تاسو ټولو ته تا یادی دي دا د بیرال سختې د خباب د بدن د ورد او د سکروټو دا, دا غونه او د بلال د ګرم و شګو د فاس او د لوې لوې کمر او د لانګ دی د احد احد आवाजونه چې دا دغه کوټیم په دې شګو پوري پاتې شېوی دي د ټول صحابه کرامو سختي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سختي د لیکو فار او د لاس او بیاور ورسره د تایف سفر او د تایپ سفر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک ویلې او دا زخمونه د بدن نخ لشفه بیا د قتل منسوبې د غار ثور شپې او د مدینه سفر دا ټول د تاریخ یو حصہ ده چې حسو کې پټول نشي او د دین خپله معلومیږي د جنگ اغاز چاکړه د ظلمونو اغاز چاکړه ده ابتدا چاکړه ده او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مقابله څنګه کړی ده او د دې دفاع څنګه کړی ده په دې آخره زمانه کې د یسرابنه سوپو دراخل شورو شو هغه وپور چاوي نشرف ایمان راوړو بلکې په آخره نزل باندې په دولسم کال د نبوت باندې چې د 50 یا کسانو کم وفد راغله نو د دې وفد یوازې ایمان را نوړو بلکه د مناصر اخوات په یوه واده کې د شپې په ټکه توګه تیار کی دې پیغمبر سره کې ناستل بیاتم کو او بیايتا دعوت څورکو چې ته سترط ترازه سره د خپل ملګرو او مون به حیثیت مهاجرته نګاړو چې ته به او پنا غزين بل ترازي بلکه به حیثیت قائد او رحمما برزي او د دې وفت خلق چې یسرب دا باشندگان دا پینزاو یا کسان د دې امتحان او د دې نتیجې نه خبرو چې د دې نفس چې مونږ د ځان سره بیاوي څه وکړو ام په دې تو رشفکه چې کله دا معاهده کېدل او دیو دعوت وکړو اصل النزوراره رضی الله تعالیه پاس او پاسې دلې او تقريرې کړه دې رویدن اهل یسرب یسرب ولو صبر وکي دې معاهده کوي کو صبر وکي تاسو ته تا پتر چدا دې ټول دنیا د تور او د سپین سره جنگ دی ګورې د ګوتل نو کدی ته تیاری چې سباتم ټول مشران قتلېږي مالون ختميږي او تاسوم قتل کیږي او دوی ته تیاری یو بوځه یې خیر دی او کدی سباله دې ته نه تیاریږي او بیا واپس حواله کوي نو ګراو سی پرې کمپنی کی پوران یو بلک اس پاسد عباس ابن عباده ابن نزله رضی الله عنه او هغه تقريروکو مختصر تقرير دی ویتاسته پتدا علامه بایعون پس چې بيعت کوي تاسو دا معلومات شته دي د سپیار کوي تاسو لرستر چې کوم بيعت کوي نو د دې سوره او د سپین د جنگ بيعت مسرقه و چې تاسو په دا داخله اوس بیا جنکه او د اوس سره به جنگم کوي او ستاسو مالونه وم ختميږي تاسو اشراف په ټول قتلېږي او دا څومره لوی په یو صبر اندري ټول ذکر ورته وکوه تاسو په پټه په دیواني بیاڅ کوي تاسو ټول جماعت او د ټول وفد او مونږ ته پټه مونږ د بیاي د ځان سره زمون مالونه د تباشي زمو څو نو زمو شراب د قتل شي دې با وجود او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین نفس مدینه منوره ته حجرت کړی دی دا پورا یو تفصیل د قرآنی کریم کې بیان شو دی په دې سورته چې د دې پیشکش د انجام نه یسرب ولا خبرو خو د دې باوجود پیشکش وکوا د حجرت نفس د مکیوالو غصنورم زیاته شو هغه چې کم انام وسترلو او دا ټول هرڅو خدا ټول ناکام شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حفاظت مدینه منوره سره رسیدلې مکیوالو ابن ابيس خطونه لکل چې زمونږ د دشمنو زمونږ بيدینه خلک ستاسو خاطر دی تاسو سره جنگ وکي او وی مونږ ته واپس حواله کئ هم په دې دوران کې داغوش سازشونه به روانو په دې دوران کې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ انصاری دا یې سره بن او طواف کوي د بیت الله عمره لراغلې دي نو څنګه چې ابو جهل ولید نو راغ او کلک لريواد ناروونیو وې زموږ زمون دین ولاو زمون باغیانو ولمزه ور کړې او تب زمانه دلته کې روغ طواف وکي او بیا ورته دا کم کسر چې سعد ابن معاذ ملوی کته دا غمل منو تر زمانه روغ نه وچون کې دمکې واله د تجارت لار چې شامت بدو تجارت کوو د مدینه منوره نته را شو یو صاد ابن معاذ خوب حاضر شړیو هغه ورتوای کتازه د دین منکلم ابو جهل ته وی کتازه د دین منکلم نو زبر د هغه شنه منکم چې د دین په استاده پر ډیر سختی ابو جهل د سیغله غنښو د او کافر ټول بوزدلوي بوزدلې پګي پوره یې ریګي بیا دا سلاسی سس شو غنشو او ورتوی تحیقه که علی المدینه دا پا مدینه جنی تجارت لار د در بانی بندو او دا ابو جهل لس پرفیدو شو کتر ردو شو ها او دا ددوارو د تردنا یو باقه دا یو بلتا دا هوای و روخو دلو ابو جهل ورتوائی چه حرم نور پتاسو بانی بندې او سعد ابن ورته سوای. د شام د تجارت لار مستانه د پر نور خطرناک ده خطرنا حفاظت به نه ده دی د تجارتي سلسلیم د لیو رواني وي په دې وخت کې نبی کریم صل الله عليه وسلم د دې لارې یو نگرانیم شروع کړ او د ان نگرانی د لپاره واسو فوتبال لګل چې مکیوالو ته هوا روخو خدلې شي چې کومامولم د اسلام خلاف او د مدینه خلاف س حرکت کوي نو ورلارم بیا په خطره کې ده یو زلد ابو سفیان په قیادت کې یو لوی قافله د شام نړ روانه ده د 2 کال د هجرت دی او د جستر څخه په زو زره اشرفو تجارتی مال ورسره ده ابو سفیان ته خطر پیدا شو چې حمله را باندې کیږي نو بغیر د دینو چې چا د حملې څخه پیسې څه نو وشوي نو پاورني یو سره ولېګ ویلاک شو مکيواله ته وای چې لړق قافله لټ شو د دې څنګه ورسېده د دار ابو د دا قديم روايات مطابق د خپل اسنغه غو غونه پرېکړه او د هغه د پوزې وسیراله دا کیجاوي په الټکړه او د خپل کمیسيوم الټواغوستو شې چې یوسته او چرېکړه وی الله تېما الله تېما را ورسې ورل قابلی <سؤال> ترا ورسی محمد راوتی ده صلی اللہ علیہ وسلم و قابلی لٹکڑا او یا بور ورسی یا بور ونرسی الغوث الغوث مدد تا مندکی مندکی او مکیوالی طول دا سی پریشانکڑل او را پاسی دل طول رووتل او ایک ہزار کسان بانی مشتمل یو لوی لخکر تیار شو او مدینی منوری پا طرف انی را روان شو دا لخکر چی را روان شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دې پته و لګیدا یو ترت قافله روان ده بل ترت 1000 لشکره روان دي په مدینه منوره کې دا چې کوم حای کمان جنگی ماهرینو د دې میټینګ ګره وخته مجلس مناقض شو او د دې نو مشورې واغشته حضرت مقداد ابن عمر تقرير وکړ تاسو رائے صدا الله وعده کوي تاسو را چې دې قافلانو بلتره لخر ده یو استادو دې چې کوم مخ خو خو استاد ست ملاويږي و مقداد بن عمر فاس د ويا رسول الله څنګه چې تاسو د الله حکم دنم اغه ستکوا مون درسره یو مونږ د خلکو په شانتي نه یو چې خپل پیغمبر ته ویلو ایذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون و مونږه اغشان خلق نیو بلکی مونگ تا توائیو ازہب انت و ربک فقاتلا انا معکما مقاتلون ما دامت عینم مننا تطرف تمزا استا رب دمشی مونگا ٹول استا سرائیو او ترسو پر جزمونگا یو استرگم رپیگی این یو کسکم سروح و رپکی نستا سر بجنگیگو خدا خو محاجرو مقداد ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا تپوس کئ او د اصل کده تفوس روخ مدینی والو طرف تاس انصارو طرف ته سعد ابن معاذ فاس د بیا رسول الله مون پتا ایمان را وړه ده ستاس تصدیقوم کړه ده تاسم خپل وادی در کړي دي د, د دی وادو نه پس کتم روان کی او ته سمندر ته ودا نو زمون یو قسم شاته پاتې نشي نو امذ لما امرك الله چې الله درته صحو حکم کړی نو تم پاوه تر ربو روان شې مونږ به سبا کې ان مونږ د دا خبره بد نه غنو چې سبا ته مونږ خپل دشمن سره مخامخ کې او مونږ بي بیا صبر وونکو مونږ به استقامت و نخایو مون بپه دې جنگ کې صبر کو هر ټینګ په پاس کې گو او تبه مونږ وینې چې مونږ صادقان یو د دشمن سره د ملاوی دو په وخت کې د دې خبرې خبرې